Солили пригорщами солі і розбирали по шматку. При цьому серце тварини віддавали батькові-отаманові для того, щоб добрий був до своїх дітей-козаків і мав гаряче серце до ворогів, а легені ділили поміж усіма козаками, щоб козак легенько бігав проти татарви і був легкий на воді і на морі. Це видовище вразило московських гостей, яких запорозька старшина запросила на свій військовий обід. Та й справді... Тисячі людей, найкраща половина чоловічого населення, усім молодці як один, відбилися далеко від свого краю, від батьків, матерів, часто від жінок, дітей і наречених, від усіх сімейних радощів, і засіли в недоступній глушині, на краю так би мовити світу, де кінчається мир хрещений і де починається сторона бусурманська, чужавіра, чужі люди, злі вороги. Ці люди, що відбилися від рідної оселі, заснували якесь могутнє гніздо, і сусіднім царствам доводиться рахуватися з буйними вилітками з цього гнізда. На них зважають, їх бояться Польща і Москва, і Крим. Перед ними запобігають і Володські господарі, і Семиградські князі, і сам римський імператор. От і нині Москва, ледве видряпавшись з польських та шведських лабетів, і так сяк, позбувшись усяких самозванних царів, царків і лиходіїв, насамперед визнала за потрібне вирядити посольство до цих синів Степу, щоб сповістити їх про призвання на свій престол справжнього царя, не самозваного, а всім відомого боярина Михайла Федоровича Романова, і просити панів козаків, щоб надалі вони до лиходійських царків не приставали». І на московської держави превисочайший престол усяких собак не садили, як посадили вони своєю допомогою на цей престол проклятого Гришку Отряп'єва. Московські посланці прибули на січ з милостивою грамотою від молодого царя. Після обіду зібрано було військову раду для заслухання грамоти. Коли посли входили в козацьке коло, то військові сурмачі заграли в сурми. Багато хто з козаків, хильнувши зайве за обідом, розборелися, були спати, хто в затінку під коренем, хто під деревом, хто просто на траві. Але осавули зараз же підняли їх киями, називаючи сучими дітьми, і сучі діти, чухаючись та позіхаючи, мусили йти слухати московську грамоту. Коли рада зібралася, московський посол, або, як його називали козаки, пан Дяк, що тримав у руках невеличку скриньку, оббиту малиновим оксамитом, відкрив її, і в ній усі побачили щось загорнуте в зелену тафту. Потім, скинувши шапку, він звернувся до козацької старшини, що стояла коло нього. «Є до вас війська Запорозького, до кошового отамана, старшини козаків». Від великого сударя, царя і великого князя Михайла Федоровича всієї Росії, його царської величності, милостиве слово, і ви б те слово слухаючи шапки зняли, проголосив він урочисто. Старшина скинула шапки, за старшиною скинули козаки. Оголився цілий ліс голів із найрізноманітнішими великими і малими чубами. Божою милостю, — промовляв далі посол, — великий господар і цар, і великий князь Михайло Федорович всієї Русії, вас, запорозького війська Кошового отамана, старшини козаків, жалуючи, звелів спитати про здоров'я. — Чи здорово єсть живете? — Спасибі, живемо здорово, — відповіла старшина воднораз. Посол розгорнув зелену тафту, вийняв звідти царську грамоту. Він її так обережно виймав, ніби боявся обпектися від самого дотику от страшного паперу. Козаки потопилися наперед, бажаючи глянути на диво привезене москалем. «Щось маленьке», — тихо зауважили внату, — «єге, маленьке, та велика в нім сила». Посол передав грамоту найстаршому з отаманів, бо на той час в січі Кошового не було, і його мали якраз тепер обирати. Отаман, поглянувши на грамоту і покрутивши її в руках, як щось страшне незрозуміле для нього, передав її немолодому понурому козакові з каламарем при поясі і гусячим пером за вухом, який стояв біля нього. Це був військовий писар Стецько на прізвисько Мазепа, батько майбутнього гетьмана і супротивника царя Петра. Мазепа взяв грамоту, звичним рухом розгорнув її і глянув на титул та на печатку — «Печатка творчата без підпису», – промовив він, глянувши на посла. «Достеменно без підпису», – відповів посол. «А як їй вірити?» – запитав Мазепа. «Все одно, що із підписом». «А ми не віримо», – відказав писар. «Не віримо, не віримо», – почулися голоси з натовпу. «Це не грамота, це казано що?»